Вогонь вночі має свою психологічну силу і мову, та й пізніше свої і вороги довго ще оглядатимуть згарища, з острахом згадуючи про тих, що таку помсту комуні заподіяли. Невідомі месники Чи не головним принципом отамана було ніколи не перебувати на одному місці більше, ніж один день? Ніколи він і не приводив козаків на місце колишнього постою. Постійні переходи не лише утруднювали чекістам пошуки, але й сприяли тому, що козаки досконально вивчали ліси. З Кипорового яру далеко не відходили, чекали поповнення. З їжею проблем не було. Її вдосталь постачали селяни-слобідки. Нарешті 5 квітня у досвіта прибув цілий відділ людей Гальчевського з-під Хмільника. Стало веселіше. Хлопці швидко зжилися і побраталися. Ліс ночами позмовницьки шумів У таборі час від часу зривалася Притишена козацька пісня Вітер ніс в Україну вістку про те Що ще не вмерла вояцька слава синів її Хоч термін збірки вийшов Гальчевський вирішив зачекати ще кілька днів І справді 6 квітня прибуло 13 повстанців з дяківців, Літинки та Сахнів Таким чином загін орла Зріс до 40 чоловік Тепер треба було їх всіх злютувати І вивчити на добрих терористів Надвечір 6 квітня Яків Гальчевський зібрав Своє лісове воїнство Спершу проінформував Тих, хто приїхав пізніше Що від 1 квітня очолив загін Який має назву Повстанчий відділ Отамана Орла Коротко розповів козацтву Про ситуацію в Окрузі У Винниці Літині, Летичеві і Хмільнику стоять гарнізонами полки кінноти Червоного козацтва. Відділ ЧК 3 квітня виїхав із Брусленова у напрямку Винниці через збільшовичені Яцьківці та Пеньківку. По селах нашого повіту роз'їжджає відділ літенської ЧК в силі 60 осіб, виловлює залишки шепелівців та арештовує українську інтелігенцію. В самому Літині дві сотні піхоти тамбовських кацапів, які збирають продналог. Голови ревкомів і ЧК в Літині та Хмільнику за підтримки Звинниці організують шпигунів для боротьби з нами. Під цю пору всюди вештається повно агентів. Їх треба виловлювати та нещадно ліквідовувати. Цій праці допоможуть організації на місцях, які затримуватимуть агентів та віддаватимуть до наших рук. Наголошую, для нас особливо небезпечні зрадники зі своїх, а також приїжджий елемент, який мандрує селами під виглядом крамарів, ремісників тощо. Вони слідкують за селянами і доносять владі про все, що діється на селі. Перед поважнішим виступом мусимо очистити терен від сексотів. коли переб'ємо їх, совітській владі важче буде знайти нових. Маю вже листи з прізвищами сексотів двох повітів – Літинського та Литичівського. В них 52 особи. Отаман вирішив відкласти ширшу акцію на 8-9 днів, а за цей час навчити новобранців, що і як робити. Організації на місцях пасивного характеру будемо ширити в безконечність, бо вони – головний наш резерв, сила та джерело поповнень, продовжував Отаман. У слушний час силою вдаримо по червоних головах, важливо найстисліше зберігати тайни. «Я всім козакам вірю, але відомо, що на вогні і камінь часами тріскає, а тому загал козаків знатиме лише, що їм треба». Окремо отаман зупинився на питанні, де не слід проводити боїв. «Озброєним повстанцям ворог ніде не страшний, однак прикро мати сутичку в хаті чи біля хати людей, які переховують повстанців, годують їх. Зрозуміло, що потім червоні катуватимуть селян, зруйнують їхнє господарство» конфіскують майно. Сутичка з ворогом у лісі не шкодить нікому, крім повстанців або червоних, залежно від того, хто ліпше воює. Повстанець мусить завжди діяти так, щоб ніколи не дати себе заскочити, а тому треба чимало стриму, обережності, сміливості, доброї зброї і вміння користуватися нею. Отже, у вільний час слід активно опановувати науку володіння зброєю. Треба постійно вивчати місцевість, вміти використовувати її особливості та знати, де знаходиться ворог, раніше, ніж той довідається, де ми. Головне ж, повстанець не сміє марнувати стрілу. Кожний стріл мусить давати жертву – убитого чи раненого. Наприкінці Орел запитав,